Geuretxean bertan, garai edo garaizuak norizango guztien agotan dabilen honetan, erriok eta herri landileok, ez diezei egun utzi garaia izan dienei historia edo egun goe realitatean nahi duten kontatzen. Izan ere, historia bera bezainza agada historia garaia ikidatzen dutela. Horrela, kinozio, laturreta, esklaugutza eta emakina ezkin daitezkeen sarraskiak deskurrimendu dizan agertzen dira baita egungo testu liburutaren ere. Bala kulturen arteko topaketa izan, izen datena ezarri duenik ere. Izena izan da bakarren henean 1112 utilitarismoaren eta beturalen ikurrizaten jarrezten du. Honartzeko proieb edinelako batetik mugitu zuten kapalkuntza eta oraindik kapalkuntza eta lapurreta etengabeak bere horretan larraielako bestetik. Edo ez dira idegrola ideasa bere ubea eta barrak leengo kolon, ertila edo zizarotarak. Orain ubearen eta filialaren faltan petroleoa, gasa edo bestelako baliabide naturalak dira elitzea beraz arrotzen biskutera datorrena. Kri, kristautasunaren Kristeutasunaren lehen merkatuak edo EFEI hizapo elkarteak orain lapur kor, korbatadunen eskura da bena. Negezko akomendiren itun ekonomikoen ditazez nekazari eidurrak gendu 14 erretarrak bere etxe eta komunitatezatik bota edo makiletan eskla gutxaderrian lan egitera aldeazuz gizon eta ematumeak Barira ordea, orain ere bor borrotan irauteen herriak Oni guztiari beztenako etorkizun bat ere ikitzeko beharren historiaren nahi horriak irazten hasi direna Bolivar, Txurre, zapata eta gaineratuei jarraitena eman nahi diotena. Prozesu Bolivari den baitan esate baterako, kubagirari dutela, venezuela eta besta den bateri batu zeitzkiet, prozesu hidautzaio honi. Hor garraiten, ondurazen golpe estatu fasistari aurregin nahi diotzen nekatzarik alangila. Eta hor didau, Kolombiak ere, estatu batuaren baseriakatuan biakatuan, euren herriagatik buztia maten ari girenak, gogo diotzen ari dira oraindik duela agosten eta emiretzurtetatik ona zuten, borroka eta borrokan girauteen herri langile eta lagun guztien gatik, hurriaren amalia egun bilakatu detagun, eskal ere, oren dit, guztia daukagulatu egiteko, itxasoaren bestialekoek eta alde honetatu erriok. Gola munduko, herriko, borroka daria! herri, borroka bakarra!